Faptele Apostolilor, capitolul 3 și versetul 7 L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și glesnele. Nu numai vorbe frumoase și adevărate, ci și anumite fapte trebuie să însoțească vorbele. Aceasta se cere din partea adevăraților slujitori ai lui Hristos atunci când ajută sufletele să vină la mântuire. Orice fapte este o verigă ruptă dintr-un lanț infinit, zice un înțelept. Petru a apucat de mâna dreaptă pe o loc și l-a ridicat în sus. Aceasta era partea lui. Restul, în legătură cu vindecarea, era partea Domnului Iisus Hristos. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. Lucrările lui Dumnezeu sunt lucrări care nu întârzie. Rezultatul lor se vede îndată. Dumnezeu zice și se face. Lucrările lui Dumnezeu sunt întregi. El nu mai vine după un timp ca să mai corecteze ceva. Lucrările lui Dumnezeu sunt dătătoare de pace, de nădejde și de bucurie. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Gânduri duhovnicești Slujitorul Domnului trebuie să se apropie și să-l apuce de mână pe cel doborât de boală, apoi să-l ridice în sus. Orice suflet ridicat în sus se vindecă. Cu cât ești ridicat mai sus din lucrurile pământului, ți se întăresc tot mai mult tălpile și gleznele duhovnicești ca să poți alerga pe căile sfințeniei. Mâna dreaptă înseamnă partea pe care se sprijină omul mai mult în apărarea vieții. Harul lui Dumnezeu când vine să te mântuiască îți ia partea de care te sprijineai și te ridică în sus. În felul acesta te mântuiește desăvârșit, slăvit să fie el pentru mântuirea lui desăvârșită. Versetul 8. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. acesta ai cuvântul lui Dumnezeu. Are în el putere ca să alunge boala, neputința și moartea. Domnul Isus vindecă dintr-o dată. El nu lasă timpul să-L ajute în această lucrare. Mântuirea o primești în clipa când ai crezut. Învierea din moartea păcatului se face într-o clipă, nu într-un timp îndelungat. Numai creșterea de săvârșirea cere timp mai lung. Cel vindecat de Dumnezeu se cunoaște prin aceea că umblă duhovnicește, intră în templul Sfințeniei și al adevărului și laudă necurmat pe Dumnezeu. Cei vindecați de Domnul intră îndată în templu, în biserica lui Hristos și umblă sărind și lăudând pe Dumnezeu. Ologul a intrat împreună cu apostolii în templu, erau egali în sănătate. Așa și duhovnicește, cei izbăviți de o logie a păcatului intră în templul noului legământ fără nicio altă condiție. Ei sunt egal cu toți cei care de multă vreme au intrat. Încă un amănunt. Ologul vindecat nu mulțumește lui Petru și lui Ioan. Nu-i laudă pe ei pentru această mare minune, ci el îl laudă pe Dumnezeu. Era conștient, deci, că omul nu putea să facă o asemenea lucrare, ci numai Dumnezeu. Să învățăm acest mare adevăr, să nu dăm omului decât ceea ce îi se cuvine lui ca om, iar lui Dumnezeu, izvorul oricărui bine, să-i dăm toată lauda, cinstea și închinăciunea, acum și în vecii vecilor. Ologul logul și îndreaptă recunoștința către acela care era stăpân și al lui și al lui Petru și Ioan. Mântuire înseamnă umblarea pe calea sfințeniei și a laudei lui Dumnezeu. Ea te smulge din orice stare de neputință și te face vioi și înflăcărat pentru Dumnezeu. Ologul vindecat nu s-a mai rușinat de oameni, ci sărea de bucurie. Cel vindecat de ologie nu mai poate sta nepăsător, ci sare pe calea și în lucrarea Domnului în văzul tuturor. Versetul 9 Tot norodul l-a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Toți, dar absolut toți, trebuie să vadă pe cel mântuit umblând pe căile Domnului și lăudând numele Lui. Altfel se pune la îndoială mărturisirea Lui cu gura. Viața trăită trebuie să arate lucrarea petrecută în el. Prin laudele lor spre Dumnezeu, cei cu adevărat vindecați sunt o mărturie în fața întregului norod. Mântuirea pe care o ai e ceva care se vede acum, nu numai în veșnicie. A lăuda pe Dumnezeu este o lege în viața celor mântuiți prin har, prin credință, și nu numai o lege, ci o plăcere care întrece toate plăcerile. Duhul Sfânt care locuiește în inimile credincioșilor Domnului Iisus, oamenii născuți din nou, îi îndeamnă să laude pe mântuitorul lor și le toarnă plăcerea aceasta necurmată în ei. Între semnele care însoțesc pe cel mântuit este lauda adusă lui Dumnezeu Tatăl și Domnului Isus Hristos, Fiul Său. Versetul 10. Îl cunoșteau că era cel ce ședea la poarta frumoasă a templului ca să ceară de pomană și s-au umplut de uimire și de mirare pentru cele ce îi se întâmplaseră. Nu poți să treci pe pământ necunoscut de nimeni. Dacă poporul te cunoaște ca om rău, tot așa trebuie să te cunoască și când ai devenit bun. Aceasta e adevărata întoarcere la Dumnezeu. Să ne cunoască toți că am stat la anumite porți frumoase, cerând de pomană, dar acum suntem mântuiți, suntem tămăduiți și nu mai stăm la aceste porți. Cine este cu adevărat tămăduit nu mai stă la porți numite frumoase, adevărate, ci umblă în Hristos, în felul lui de a fi, și îl înalță pretutindeni. tindeni. Poarta templului, cu toate că se numea frumoasă, nu a putut da mântuire ologului. Să Sătea în fața ei numai pentru interese trupești. Câte porți se numesc frumoase sau adevărate, sau lumină, dar nu viață, și toți care stau în fața lor primesc pomană, adică un câștig mărșav, satisfacerea unor nevoi pământești de moment sau slavă de șartă. Și s-au umplut de uimire și de mirare pentru cele ce îi se întâmplaseră. Cei mântuiți pun în uimire pe mulți. Dacă întoarcerea noastră la Dumnezeu este adevărată, ea uimește pe mulți. Suntem o priveliște, spune Cartea Sfântă în 1 Corinteni 4,9. Versetul 11 Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul mirat a alergat la ei în pridvorul zis a lui Solomon. Un olog din naștere în vârstă de 40 de ani, vindecat în fața mulțimii, la un cuvânt spus de niște oameni credincioși, era un spectacol nemai pomenit. Atât cel vindecat cât și apostolii prin care a venit vindecarea au devenit o priveliște pentru tot norodul din curtea templului care se ținea după ei. Ologul vindecat se ținea de Petru și de Ioan. Pentru el nu exista ceva mai scump în lume decât acești oameni prin care i-a venit izbăvirea. Cel vindecat se ține de binefăcătorul său. Viața urmașului lui Hristos trebuie să atragă sufletele întoarse la Dumnezeu. Se alipesc nu numai de Dumnezeu, ci și de slujitorii lui prin care s-au întors. E natural să fie așa. Un gând duhovnicesc. Se ținea de Petru și de Ioan. Petru, așa cum am mai spus, înseamnă stâncă, statornicie. Ioan, un dar al Harului sau Harul Domnului. Cel mântuit se ține statornic de Domnul, de Harul lui și de toți copiii lui, de aceea trezește uimire în norod. A alergat la ei în pridvorul zis al lui Solomon. Despre acest pridvor se spune că era o sală în partea de răsărit în curtea templului, zisă curtea neamurilor. Despre această sală spune istoricul evreu Iosif Flavius că ar fi fost ridicată de Solomon și că ar fi rezistat distrugerii templului de către babilonieni. E o presupunere. Pridvorul zis al lui Solomon. Lucrurile despre care se zice că sunt, dar nu sunt cu adevărat, omenirea să încurce sufletele. Dacă tu zici că ești creștin, ești cu adevărat? Versetul 12 Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul și a zis norodului, bărbați israeliți,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 În Cartea Faptele Apostolilor mai întâlnim situații ca cea de la Poarta Frumoasă când în urma unei minuni Dumnezeu a pregătit apostolilor și tuturor slujitorilor săi începutul lucrării duhovnicești în mijlocul mulțimii. Când Dumnezeu face, slujitorul său nu are mult ce să spună. Argumentul predicii lui Petru este dat de Dumnezeu prin vindecarea ologului. Greutatea nu o au cuvintele lui, ci o are fapta pe care a făcut-o Dumnezeu prin el și prin Ioan, vindecând peologul acesta din naștere. Bărbații israeliți Așa începe Sfântul Apostol Petru cuvântarea în fața norodului de la templu. Prin aceste cuvinte el arată respect și decinste cinste acestor oameni ca să le câștige atenția. Apoi, cu o blândă și înțeleaptă mustrare, le zice Pentru ce vă mirați de lucrul acesta? În adevăr, viața adevăratului urmaș al lui Hristos ar trebui să atragă în toate privințele atenția celor cu care vine în legătură. Dar lucrurile stau cu totul altfel. Oamenii din ziua de azi nu se mai miră de viața celor mai mulți credincioși. Ei socotesc că și credincioșii sunt ca toată lumea și că nu se deosebesc de ceilalți oameni. Și se pare că au dreptate, fiindcă viața unui credincios adevărat ar trebui să fie plină de minuni duhovnicești ar trebui să aibă dragoste curată și fierbinte față de alții, sinceritate și lipsa oricărui interes personal în tot ce face. Această viață ar pune în uimire pe cei din jurul nostru. Numai o astfel de viață ar atrage pe oameni spre Mântuitorul Iisus Hristos, care poate face minuni în viața celor păcătoși. De ce vă uitați cu ochii țintă la noi, ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am făcut pe omul acesta să umble? E bine să folosim întrebările și să le punem la alții după ce mai întâi ni le-am pus nouă. Întrebarea este o cale prin care se poate ajunge la adevăr. Trebuie să lămurim pe oricine vine la noi, să dăm răspuns celor care se interesează de nădejdea care este în noi. Grija de căpetenie a slujitorului lui Hristos este aceea de a nu se așeza între suflete și Hristos, ci totdeauna să se dea la o parte ca Hristos să fie văzut întreg și fără piedică. Cea mai mare hoție este atunci când furi slava care îi se cuvine numai lui Dumnezeu și ți-o atribuiție. Păcatul acesta se observă limpede prin adunările creștine, prin idolatrizarea unor predicatori sau oameni cu talente, atribuindu-le lor meritul unor succese și astfel este umbrită puterea lui Dumnezeu. Minunile și succesele nu atârnă de rangul și talentul pe care îl are cineva. Ele nu sunt nici rodul unei vieți sfinte. Limpede a spus Sfântul Apostol Petru, nu prin puterea sau cu cernicia noastră s-a făcut omul acesta sănătos. Hristos face minunile, numele lui, numele celui sfânt și drept, al aceluia care a murit și a înviat. El face minunile și astăzi ca și atunci, fiindcă mila și puterea lui nu s-au micșorat. Despre serafimii care zboară în jurul scaunului slave lui Dumnezeu, se spune că au fiecare câte șase aripi. Cu două își acoperă fața, cu două își acoperă picioarele și cu două zboară. Adică înțelegem noi că numai cu o treime din darul lui Dumnezeu se merge în lucrarea lui, iar celelalte două treimi să slujească la acoperirea noastră, la desființarea euului. Adevăratul credincios totdeauna îndreaptă privirile spre Dumnezeu, izvorul tuturor harurilor și nu spre sine. El, Dumnezeu, face minunile.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 Sfântul Apostol Petru folosește o frază desamintită în Sfânta Scriptură, lui Avraam, Isac și Iacov, pe care evreii o folosesc și astăzi în liturgia lor ca o cinste adusă Dumnezeului părinților lor și că acest Dumnezeu al vechiului legământ, unicul și adevăratul Dumnezeu, a proslăvit pe Isus, Domnul noului legământ. Un gând în legătură cu lui Avraam, Isac și Iacov Dumnezeu este al lui Avraam, Isaac și Iacov și al tuturor credincioșilor. Dumnezeu devine proprietatea ta dacă ești credincios cu adevărat. Tu ești al lui și el e al tău. Cine este mai bogat ca tine dacă ai pe Dumnezeu ca proprietate? A proslăvit pe robul său Isus. Sfântul Petru arată că vindecarea ologului din naștere a fost cu putință datorită faptului că Dumnezeu mai întâi a proslăvit pe Isus, pe care ei, iudeii, l-au dat în mâinile lui Pilat, lepădându-se de el. Când te proslăvește Dumnezeu, nu te mai interesează ce îți fac oamenii. Dumnezeul credinței proslăvește pe Isus. Evreii se laudă cu părinții lor, Avraam, Isac și Iacov, dar au răstignit pe Isus. Poți să ai părinți credincioși și tu să fii un răstignitor al lui Isus. Încă un gând în legătură cu robul lui Dumnezeu. Nu are însemnătate ce gândesc oamenii despre tine și nici ce fac ei cu tine, ci faptul că ești robul Domnului și asculți de El, aceasta are însemnătate. Robii Domnului vor fi proslăviți pentru vecii vecilor, chiar dacă toată lumea iar ar lepăda. În la dumnezeiască trebuie mai întâi să fii rob și apoi împărat. Cine știe să se supună bine, știe și să stăpânească bine. Așa a fost Domnul Isus, Pentru că a știut să se supună în toate și să asculte desăvârșit, de aceea știe și poate să stăpânească totul desăvârșit. L-ați dat în mâna lui Pilat și v-ați lepădat de el înaintea lui, măcar că el era de părere să-i dea drumul. Și iudei și Pilat au lucrat din neștiință. E însă o deosebire între neștiința lui Pilat, care era o neștiință izvorâtă din necredință, și neștiința iudeilor, care era izvorâtă dintr-o credință falsă. Oricum ar fi neștiința, de un fel sau de altul, dacă să vărshește păcat, Dumnezeu va pedepsi fără cruțare pe vinovat, ca să stârpească din împărăția lui tot ce este sămânță satanică. Versetul 14 voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Pilat, care nu credea în Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul cel adevărat, a cercetat pe omul Iisus, pe care iudeii îl aduseseră în fața lui ca să-l judece și să-l condamne, și l-a găsit nevinovat și a vrut să-i dea drumul. Neștiința lui care izvora din necredința în adevăratul Dumnezeu a fost mai puțin vinovată în procesul mântuitorului decât neștiința iudeilor care izvoră din credință falsă și din ură. Pilat a vrut, după dreptatea omenească, să dea libertate Domnului Isus, dar a întrebat pe iudei despre lucrul acesta, întrucât avea obiceiul ca să elibereze un întemnițat cu ocazia sărbătorii Paștelor. Ei însă s-au împotrivit părerii lui cu privire la Isus și au cerut să-l elibereze pe ucigașul Baraba. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Aceasta este și va fi totdeauna alegerea credinței false, credința stăpânită de Duhul de partidă. În fața acestei credințe... Neștiință izvorâtă din credința falsă este mai drept un criminal decât cel sfânt și neprihănit. Cu ani în urmă, în starea mea de vorbă cu un preot ortodox despre mântuirea prin credința în Domnul Isus Hristos, mi s-a răspuns. Pentru mine, a zis el, este mai credincios un bețiv care toată săptămâna se îmbată, dar vine duminica la sfânta liturghie decât un om care citește toată ziua Biblie, dar lipsește de la biserică. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Când te lepezi de Isus, de felul lui de a fi, totdeauna te lipești de un ucigaș. Când te lepezi de cuvântul scris al Noului Testament, chiar și numai de unele lucruri din el, te alipești de o învățătură omenească, rătăcită. Când lepezi adevărul, te alipești de minciună. Or cu cel care dă viața, ori cu cei care iau viața cu ucigași. Într-o parte trebuie să fii, stare de mijloc nu există. V-ați lepădat de cel sfânt. Sfânt întâlmăcire înseamnă pus deoparte. Orice amestecătură primită în viață înseamnă lepădarea celui sfânt. Doamne, ține-mă necurmat și cu putere în tine, în lumina ta, ca nu cumva să fac vreo alegere greșită. Amin. Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 15 Ați omorât pe Domnul vieții pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martori ai Lui. Nu este alt păcat mai mare decât să iei oamenilor izvorul. Păcat este și când le răstorni în găleata cu apă, dar când le astupi izvorul, este crima cea mai groasnică. Să avem grijă să nu astupăm izvorul, adică să nu tăiem calea oamenilor spre Hristos prin trăirea noastră. Să am grijă ca să nu omor ce este Dumnezeesc în mine prin libertatea pe care o dau celor firești. Fapta suprema neștiinței izvorâtă din credința falsă este o crimă față de Dumnezeu. Între crimele posibile, poporul lui Israel se face vinovat de cea mai mare crimă. Ați omorât pe Domnul vieții. Acesta e punctul ultim al neștiinței din credința falsă, pentru că nu are ce să facă mai mult. Dacă ar mai fi avut, ar fi făcut. Dumnezeu l-a înviat din morți, noi suntem martorii Lui. Oamenii omoară, Dumnezeu aduce din nou la viață. Vorbele din versetul acesta le întâlnim în mai multe versete. E un refren al cărții faptele apostolilor. Învierea Domnului Isus Hristos este fapta cea mai strălucitoare a Lui Dumnezeu în legătură cu planul Său de mântuire a tot ce este pierdut. Dumnezeu era și în moartea Domnului Isus și în învierea Lui. Subliniem aici un adevăr de mare preț. Atunci când sfârșește răutatea omului ajunsă la culme în această omorâre a Domnului vieții, atunci este liber Dumnezeu să lucreze și pe Hristosul pe care ei l-au omorât, pe acesta el îl ia, îl înviază din morți și îl înalță în slavă. Atunci când omul ajunge la punctul final al răutății sale, când nu mai are ce să mai facă în răutatea lui, în clipa aceea are Dumnezeu ce să facă. Binecuvânta să-i fie numele în veci. Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martorii lui. Câteva gânduri duhovnicești. Acesta e harul. După ce noi omorâm tot ce-i viață Dumnezească în ființa noastră, Dumnezeu înviază ceea ce am omorât pentru fericirea noastră veșnică. Dacă ai văzut ceva, atunci ai curajul să mărturisești. Dacă n-ai văzut, nu te da drept martor căci vei fi descoperit. Ești tu martorul Domnului Isus cel înviat? Unii omoară pe Domnul vieții, adică felul lui de a fi, iar noi, dacă suntem cu adevărat urmașii lui, să-i fim martori prin trăirea noastră, adică să-i arătăm chipul lui, felul lui de a fi. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 3. și tare, Cine fuge a și află pe deplin scăpare. Dumnezeu e adevărul, Dumnezeu cel sfânt, Prin al său cuvânt. Și în cer și pe pământ, Și în cer și pe pământ, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu cel Sfânt. Ascunde-te în iubire oricând, Ascunde-te în fapta ei, Chiar dacă umbli suspinând, Ea este al vieții noi temei. Și iubirea cu adevărul Sunt cetatea tare Cine fuge neagă Și află pe deplin scăpare Dumnezeu e în veci iubire Și adevăr neunfrânt Prin al său cuvânt Și în cer și pe pământ Și în cer și pe pământ Dumnezeu, Dumnezeu Dumnezeu cel Sfânt ascunde-te când tot ce-am spus, nemărginitul Dumnezeu și harul lui cel fără a pus te va înfășura mereu. Harul, harul e cetatea veșnică și tare, Cine fuge-n ea își află pe deplin scăpare. Dumnezeu e harul veșnic, Dumnezeu cel sfânt, prin al său cuvânt, Și îl cer și pe pământ, și îl cer și pe pământ, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu cel Sfânt.